A szállodai koncert. Feltétlen a fehér organtit vett fel, tanácsolta adján a Diana határozottan. E jó tanács a keleti Monszát szobában hangzott el. Oda már leszállt az alkonyat a felhőtlenül tiszta kék ég alját sárkás festette a lemenő nap, és a fakó fakófényű telihold ragyogó ezüstre gömbölyödött a kísértet járta erdő felett. A levegőt édeskora esti hangok töltötték be, álmos csergés, kósza szélsúrogás, távoli beszélgetés és nevetés foszlányok. De en ablakán már lehúzták a redönt, oda odabent égett a lámpa. A lányok fontos alkalmi toaletten fáradoztak. A keleti manzátszoba gyökeresen megváltozott a négy évvel ezelőttihez képest, amikor En úgy érezte, hogy az ordon ridegségtől még a csontját is átjárja hideg. Marilla lemondóan szemet a lassan végrehajtott változások felett, még nem olyan puha kis fészek lett belőle, amit csak egy fiatal lány kívánhat. A rózsás bárcsons szőnyeggel és a rózsaszín sejen függönyökből persze semmi sem lett, mert En vágyai lépést tartottak évei gyarapodásával, így nem is valószínű, hogy megsíratta megvalósulatlan gyermekkori ábrányait. A padló csinos gyékényszőnyek, a magas ablakot halvány zöld muszlim függönyt takarta. A könnyű anyag meg-meglebbent a szélben, látsága pitotta a körvonalakat. A falakat ugyan nem aranyos ezüstös brokáttal tapétázták, hanem finom virág papírral, és néhány igazán ízléses képékesítette, amit Mrs. Ellen adományozott. A díszhelyen Mrs. Stacy fényképe lógott en szeretett teljes kötelességének érezte, hogy mindig friss virág álljon alatta. Ma illatos liliomok virítottak a vázában. A sötét mahagóni bútorok helyét egy könyvektől roskadozó, fehérre festett könyvszekrény, egy fehér muszlim fodorral díszített kis öltözködőasztal, egy párnás nát hintaszék, egy régies, kövérkés, rózsaszín ámorokkal és a felső évben bíborvörös festett szőlőfürtökkel ékesített aranykeretes tükör, ami a vendégszobából került át, és egy alacsony fehér ágy vette át. En a White szállodában megrendezésre kerülő hangversenyre készülődött. A Charlottami kórház megsegítésére szervezték, és az összes környékbeli amatőr tehetséget felkutatták a műsorhoz. A Vájcenszi baptista kórus két tagját, Bertha Samson és Pearl Clayt egy kettős éneklésre kérték fel, a New Bridge i Milton Clark hegedőszólót játszott, Winnie Adil Blair kármódiból egy balladát énekelt, a Spencerville Laura Spencer és az Avoli Ann Shirley pedig szavalattal vettek részt. Amint en régebben kifejtette volna, az eredményt mérföldkövet jelentett az életében, és boldog izgalommal készült rá. Az ő ennyiért kitüntető figyelem matthew a hetedik mennyországba röpítette, és Marillát nem kevésbé feszítette a büszkeség, bár inkább meghalt volna sem, hogy ezt nyíltan elismerje. Hangosan csak annyit jegyzett meg, hogy nem illendő ennyi fiatalnak megbízható személy felügyelete nélkül egy szállodában témferegni. Ann és Diana, Jane Andrews és a bátya Billy négyüléses kocsiján akart bemenni a városba, de rajtuk kívül még sok Avon Lee fiatal is odautazott. Idegen látogatók is hivatalosak voltak a nagy eseményre, és a műsor után vacsorát adtak a résztvevők tiszteletére. – Tényleg az Organdi lenne a legjobb? – kérdezte en nyugtalanul. – Se nem olyan szép, se nem olyan divatos, mint a kékvirágos muszlin ruhám. – De ezerszer jobban áll – hangzott a megnyugtató válasz. Sóha lágyan redőzött és testhez álló. A muszlin túl merev és hivalkodó. Az orgándi viszont természetesen egyszerű. En egy sóhajjal megadta magát. Divatkérdésekben Diana egyre nagyobb hírnévre tetszert, és a tanácsát sokan kikérték. Ezen az estén azt a vadrózsához leginkább hasonlító árnyalatot viselte, amitől N. egy életre el volt tiltva, és jó lehet, nagyon csinos volt, az ő megjelenése ezúttal kevésbé volt fontos, hiszen nem szerepelt a műsorban. Miután igyekezete N. szépítésére irányult, akit ezt megfogadta, Ávoli nagyobb dicsőségére olyan tökéletesen akart felöltöztetni, megfésülni és kiciszomázni, hogy az eredményt még egy királynő is megirigyelhesse. – Húzd ki jobban azt a fodrot! – Égy, né. Várj, majd én megkötöm a sejemövedet. Na, most pedig lássuk a cipőd. Két vastag cobva fonom a hajad, és hatalmas masnikkal felkötöm a végüket. Ne, egyetlen szállat se húzza homlokodba, hagyd inkább elől ketté válni. Így áll a legjobban, ha elválasztod. Mrs. Ellen is azt mondta, hogy így egészen olyan vagy, mint egy madonna. Azt a kis fehér rózsát ide tűzöm a füled mögé. Ez az egynél csak a rózsabokromon, és ezt neked tartogattam. – A gyöncsoron feltehetem? – kérdezte N. – Múlt héten Matthew a városban vette, és tudom, hogy szeretné látni rajtam. Diana elgondolkodva csücsörítette a száját, fekete fürtös fejét féloldalra fordította, és kritikus szemmel méregette az összhatást, majd engedélyezte a gyöncsort, amit fel is erősített N karcsú fehér nyakára. – Leírhatatlanul elegáns vagy, N – jelentette ki irítségtől mentes csodálattal. – Olyan királynő ilyen tartod a fejed – azt hiszem, az alakot teszi. Én sajnos igazi kis gombóc vagyok. Mindig is ettől tartottam, de most aztán beigazolódott. Nincs mit tenni, bele kell törődjek. En szeretettel mosolygott le a felé forduló élénk bájos arcocskára. Neked meg csodálatos gödröcskéid vannak. Apró, aranyos bemélyedések azon a szép, grémszínű bőrödön. Én már le is mondtam a gödröcskékről. Ez az álmom se válik valóra soha, de annyi más bekövetkezett, hogy talán nem szabadna panaszkodnom. Készen vagyok? Kész bizony, bólogatott Diana, majd odafordult az ebben a pillanatban az ajtóban feltűnő Marillához, akinek hórihorgas alakja talán szögletesebb lett az évek múlásával. Haja is őszebre fordult, de vonásait meglágyította a szeretet. Jöjjön csak és nézze meg a mi előadó művésznőnket. Ugye milyen szép? lából zsémbes mormogás és szippantás furcsa keveréke tört fel. – Csinos és rendes. Szeretem, ha így fésüli a haját. A ruháját viszont biztos teszi a poros úton. Az organdinak ráadásul a harmad sem tesz jót, a hűvös nedves estében pedig megfázik egy ilyen vékony öltözékbe. Az organdinál amúgy sincs a anyag. Mondtam is matthew amikor hazahozta, de mostanában beszélhetek neki. Hol van már az idő, amikor hallgatott a tanácsomra? <gül> Válogatás nélkül mindent megvesz ennek, amit a boltosok kármódiban elé tesznek. Rásúzz meg a boldogtalanra akármit. Elég, ha azt mondja valaki, hogy ez most a divat, és hogy ilyen, meg olyan szép, és mert herdája herdája is a pénzét. Vigyázz hogy a kocsi kerék összenekoszulja a szognád, és el ne felvenni a kabátod. Azzal sarkon fordult, és levonult a földszintre, de közben büszkén gondolta, hogy az ő lánya milyen szép, és nagyon sajnálta, hogy nem haladja a szavalatát. – Tényleg? – vonta össze a szemöldökét Ennis. – Mi lesz, ha a harmadtól tönkre megy a ruhám? – Ne aggódj! – nyugtatta Diana, és a redőnyt felhúzva kinézett az ablakon. – Egy csöp harmad sincs, tökéletes este van. Nézd csak, hogy süt a hold. En is odalépett mellette. Jaj, úgy örülök, hogy kelletre néz az ablakom. Nincs szebb a napfelkelténél, amikor a napkorunk feljön a messze elnyúló dombok felett, és átsüt a fenyők hegyes csúcsai között. Ó, Dajanna úgy szeretem ezt a kis szobát, nem is tudom, hogy bírom majd nélküle, ha a jövő hónapban be kell költözzek a városba. Ezt má este ne is említsd, könyörgött Dajanna. Már a gondolatától is szomorúság kerülget, és is este jól akarom magam érezni. Mit szaval enn? – Mondd csak, nem vagy ideges? – Nem. Olyan sokszor szavoltam már közönség előtt, hogy emiatt nem izgulok. A szűz esküjét mondom el. Laura Spencer egy vidám darabot ad elő, ezért is választottam én meghatót. Jobban szeretem megríkatni, mint megnevettetni az embereket. – És mi lesz a ráadás, ha visszatapsolnak? – Ugyan, eszükbe sem jut ilyesmi. Legyintetten, de a szíve mélyén nagyon is azt remélte, hogy így lesz, és lélekben már látta is magát, ahogy másnap reggel beszámol matthew a sikeréről. – Nézd, ott van Jean és Billy, indulhatunk. Billy Andrews ragaszkodott ahhoz, hogy Anne mellé üljön a bakra, így Anne kénytelen nem felismászott, bár szívesebben ült volna hátul a lányokkal, hogy kedvére kibeszélhesse magát. Billyvel se nevetni, se beszélgetni nem lehetett. Nagy darab, kövérkés, tunya, húsz év körüli ifjú volt, kerek, kifejezéstelen arcára kiült az en iránti csodálat, a szórakoztató csevegés adományával azonban nem volt megáldva. Büszkén felfújta magát, amikor en mellé telepedett. Elképzelte, hogy bámulja majd mindenki, ha ezzel a karcsú, egyenes tartású lányjal hajt be En N végül is élvezte az utazást. Az ülésen hátrafordulva a lányokkal beszélgetett, és néha udvariasságból odavettett egy-két megjegyzést Billy-nek, és aki vigyorgott vagy kuncogott, de a válasz csak akkor sütötte ki, amikor már túl késő volt. Kellemes este volt, sokan tartottak kocsival a szálloda felé. Messze környék visszhangzott a nevetéstől. A szálloda úgy volt kivilágítva, mint egy karácsonyfa. A bejáratnál a hangverseny rendezőbizottságának hölgy tagjai fogadták az érkezőket, és egyikük rögtön el is kísérte en az öltözőbe, amit zsúfalásig megtöltöttek a Charlottoni szimfonikus klub muzsikusai, akik között en hirtelen elvesztette addigi magabiztosságát. Falusinak érezte magát egyszerű fehér ruhájában, amit otthon még csinosnak látott. Félénken állt a sok suhogó, fénylő sejem és csipkeruhás hölgy mellett. Mi az ő sora a jól megtermett csinos hölgy képest? Siralmasnak érezte az ő kis fehér rózsáját a pompás meleg házi virágok mellett, amik a többi hölgyet ékesítették. Letette a kabátját, kalapját, és behúzódott egy sarokba. Ó, bárcsak inkább a zöld ház fehér szobácskájában lenne. De a szálloda nagy hangversenytermének pódiumán még rosszabbul érezte magát. A villanyfénytől káprázott a szeme. A parfümillat és a halk beszéd megrímítették. Szívesebben ült volna lent a hallgatóság soraiban Diana és Jane mellett, akik hátul szemmel láthatólag remekül szórakoztak. En egy rózsaszín sejénbe öltözött testes hölgy, és egy fehér csipkéruhás, bőgös pillantású lány között szorongott. A vaskos hölgy néha en felé fordult, és szemüvegén át úgy mérte végig, hogy En egy kis idő múltán sikítani szeretett volna. Megpróbáltatásait a beképzett lány még tovább fokozta azzal, hogy hangosan csevegett egy másik szomszédjával, megjegyzéseket téve a vidéki bukrisokról és a közönség soraiban helyet foglaló falusi szépségekről, és kijelentette, hogy ezektől az úgymond helyi tehetségektől nem sok szórakoztatásra számít. Enn megfogadta, hogy amíg él gyűlölni fogja a fehér csipkés hajadont. En szerencsétlenségére egy hivatásos előadó művésznő is megszállt éppen a szállodába, és a kérésnek engedve beleegyezett, hogy részt vesz a műsorban. Hajlékony, derekú, sötét szemű asszony volt. A ruhája csodálatos, csillámló szürke anyagból készült, amiben mintha ezernyi holdfényből font szállat szöttek volna, haját és nyakát égkövek díszítették. Bámulatosan tudott bánni a hangjával, arcjátéka pedig egyenesen elbűvölte a közönséget. Elragadt a tapsfogatta fogadta az előadását. En egy időre megfeledkezett önmagáról s bajairól, és csillogó, érdeklődő tekintettel figyelte. De amikor a szám véget ért, hirtelen magához tért, és kezébe temette az arcát. Hogy lesz képes ezek után kiállni a színpadra? Nem, erre képtelen lenne. Hogy is hihette, hogy szavalni tud? Ó, csak az jódman házban lenne. Ebben a pillanatban meghallotta a saját nevét. A színpadra szólították. Valahogy tarpra kecmergett, és szédelegve előre lépett, izgalmában észre sem véve, hogy a fehér csipkeruhás lány bűntudatos rémülettel pillant rá, de ha látta volna, akkor sem értette volna meg, hogy mindez mennyire hízelgő ránézve. Sápadsága megrémítette a közönség soraiban ülő barátnőit. Nyugtalan együttérzéssel egymás kezébe kapaszkodtak. Ennen súlyos lámpalázas rohan vett elő. Bár sokszor szavalt már közönség előtt, de sohasem ennyi ember szeme láttára, és ezt teljesen megbénította. Ami csak elébe tárult, szokatlan volt. A csillogás, a fények, az esti ruhás hölgyek, a gáncsoskodó tekintetek keresztüze, a gazdagság és kultúra egész légköre. Milyen más volt ez, mint a vitaklub egyszerű patsorai, barátok és szomszédok együttérző kedves arca. Érezte, hogy kegyetlen műbírálók ítélő széke elé került. Meg lehet, hogy falusias erőfeszítései nyomán hulladtatást várnak tőle, ahogy a fehér csipke ruhás lány is. Reménytelenül és menthetetlenül szégyelte magát. Nyomorúsága határtalan volt. keze remegett, a szíve a torkában dobogott, szörnyű szédülés jött rá, és ami a legrémesebb, egyetlen szót sem tudott kinyögni, és csak egy hajszál választotta el attól, hogy menekülőre fogja a dolgot, bármi megalázó lett is volna de ekkor ilyet hatalmasra tágult szeme megakadt a terem egyik hátsó sorában ülő Gilbert Blighton, aki mosolyogva hajolt előre. Anne diadalmasnak, segyben kúnyosnak érezte ezt a mosolyt, pedig a valóságban csupán Gilbert jó érzését tükrözte. Örült, hogy ott lehet, és a látványnak, amit en karcsú alakja átszellemült arca nyújtott a legyezőként szétterülő pálmalevelek háttere előtt. Josie Pye ült mellette, akit behozott a városba és az ő arca aztán valóban győzelemittas gúny Csak hogy Andrews már meg sem látta, de akkor sem törődött volna vele, ha megpillantja. A bátorság és eltökéltség áramütésként szaladt végig az idegein. Fejét büszkén felszegte, és mély lélegzetet vett. Gilbert Blight előtt nem valkudarcot, gondolta. Nem adja meg neki azt a lehetőséget, hogy kinevethesse. Rettegése idegessége nyomtalanul eltűnt, és belekezdett a szavalásba. Tiszta, csengőn édes hangja a terem legtávolabbi sarkába is elért. Nem remegett, nem csuklott el. Ismét ura volt önmagának, és a tehetetlenség iszonyatos érzése után úgy szavalt, ahogy még sohasem. Amikor meghajolt, hatalmas tapsvihar tört ki. Félinken és boldogan ment vissza a helyére, ahol a rózsaszim sejem ruhába préselt hölgy lelkesen megrázta a kezét. – Ó, kedvesem, csodálatos volt! – dicsérte. – Úgy sírtam, mint egy kisgyerek – – Tessék, hallja, hogy hívják vissza! Menjen csak! – Jaj, nem mehetek! – húzódozott zavartan en. Vagy mégis? – Különben csalódást okozok matthew -nak. Meg volt rőződve róla, hogy vissza fognak tapsolni. – Hát akkor ne okozzon neki csalódást! – biztatta rózsaszín hölgy nevetve. En mosolyogva, kipirulva és tiszta tekintettel ment vissza a színpadra, és egy furcsán mulatságos kis szavalattal az előzőnél is jobban rabulejtette a közönséget. Ettől a perztől kezdve fürdött az elismerésben. A hangverseny végén a kövér rózsaszín ruhás hölgy, aki egy amerikai milliómos felesége volt, ent a szárnyai alá vette, és bemutatta mindenkinek. Ent osztatlan kedvességgel fogadták, a hivatásos előadó művésznő, Mrs. Evans, elbeszélgetett vele is, megdicsérte bájos hangját, szép előadásmódját. Még a fehér csipkeruhás lány is elejtett egy bágyat dicséretet. A hatalmas, gyönyörűen feldíszített ebédlőben tartott vacsorán jane és Diana-t is meghívták, mivel N társaságához tartoztak, de Billy-nek nyoma veszett. A meghívástól való szörnyű félelmében elbújdokolt valahová. A szálloda előtt várta a vidáman előkerülő lányokat. Ann mélyet sóhajtott, amikor a holdfényes estébe kilépett. Milyen jó volt megint a csendes, tiszta éjszakát látni. A világ nyugalma, nagyszerűsége, a távoli hullámok morajlása, a partisziklák látványa, amelyek, mint mogorva óriások őrizték az elvarázsolt partot, betöltötték en lelkét. – Ugye milyen remekül mulattunk? – sóhajtotta Jane, amikor elhajtottak. Bár csak én is gazdag amerikai lehetnék, aki a nyarat egy szállodában töltheti, és kivágott estélyi ruhában járhat kelhet, szerezve, és állónap fagylaltot és csirkehussal tehet. Sokkal szórakoztatóbb lehet a tanításnál. En egyszerűen csodáson szavaltál, bár az elején attól féltem, hogy soha nem bírod elkezdeni. Szerintem Mrs. Evansnél is jobb volt. Ugyan már nem mondja, Jane, mert ez butaság, vágott közben Enn. Annál már csak azért sem lehet jobb, mert Mrs. Evans hivatásos, én meg csak egy iskolás lány vagyok, akinek van némi tehetsége a szavoláshoz. Én megelégszem a közönség tetszésével. Hízelgő bókokat hallottam róla, den kotyogott bele Diana is. A hang nem ítélve legalábbis azt hiszem az volt. Egy része bizonyosan. Egy amerikai ült mögöttünk, nagyon regényes külsejű fiatalember. A személy és a haja szénfekete volt. Josie szerint neves festőművész. Ezt onnan tudja, hogy a mamája Bosztoni unokatestvérének a férje együtt járt ezzel az emberrel iskolába. Na, szóval hallottuk, amikor azt mondja, hogy egyén, ki az a lánya színpadon? Ez a Ticián hajú. Szívesen megfesteném az arcát. Na, tessék, csak tudnám, mi ez a Ticián vörös. Hétköznapi nyelvre lefordítva egyszerűen vörös. Nevetetten. Ticiánó egyébként nagyon híres festő volt, aki vöröshajú nőket festett. – Láttátok, micsoda gyémántokat viseltek egyesek? – ábrándozott Jane. – Kápráztatóak voltak. Nem akartok gazdagok lenni, lányok? – Nem, mert már így is azok vagyunk – jelentette ki a rendíthetetlen N. – 16 évesek vagyunk. Boldogságunkban a királyjal sem cserélnénk, meg aztán több-kevesebb képzelettel is meg vagyunk áldva. Nézzétek csak a tengert, lányok! Csupa ezüst csillogás és zátony és képzeletbeli látomás. – Semmivel sem élveznénk jobban ezt a szépséget, ha dollármillióink lennének, vagy ha gyémántokkal lennénk teleaggatva. – Akkor sem cserélnétek azokkal a nőkkel, ha megtehetnétek. – Miért? Ki akar annak a fehér csipkeruhás lánynak a helyében lenni, aki olyan savanyú képpel járt kert, mintha az órát fintorgatva jött volna a világra? Vagy olyanok akartok lenni, mint az a ruhás hölgy, aki, akármilyen kedves és jóindulatú volt is, olyan kövér és vaskos volt, hogy szinte már nem is volt alakja. Vagy mint Mrs. Ivens, akinek sütött a szeméből a szomorúság. Rettenetes boldogtalanság érhette életében, hogy így néz ki. Biztosan tudom, hogy ezt nem akarhatjátok. Hát, nem is tudom, mondta Jane nem nagy meggyőződéssel. Végül is a gyémánt sok mindenért kárpótolhatja az embert. Hát én csak a saját magam akarok lenni, szögezte le enn. Még akkor is, ha soha nem vigasztalódom gyémántokkal. Engem kielégít, ha a zöld ház ennyi lehetek, akinek egy szép gyönsora van. Metyú ugyanannyi szeretettel ajándékozta nekem, mint amennyit a rózsaszínhöl gyémántjai érnek.